Jó estét kívánok a Klubrádió Irodalmi műsorának mikrofonjánál. Szegő János köszöntő Még mielőtt belevágnánk mai adásunkba, engedjék meg, hogy az idén bevezetett új rovatunk egyébként, egy számomra kedves irodalmi műről beszéljek röviden, szubjektíven, megpróbálok rövid és szubjektív is lenni. Ez pedig Kostalányi Dezső bolgár kalauz novellája, ami egyébként az Estikornél kötett 9. fejezete, de mondhatjuk, hogy önálló életet él, mint egy levált erről a csodálatos korpuszról, alcíme szerint 9. fejezet, megben a bolgár Kalauzal, cseveg és a bábeli nyelvzavar édes rémületét élvezi. Az ajánlásom a aktualitását nem a közelgő turista szezon adja, hogy akár hálókocsis vonattal még Bulgáriába is elvetődhet az ember, bár ez is egy izgalmas dolog lehet, hanem az, hogy néhány nappal azelőtt egy kedves barátommal beszélgettünk, és azt a bombót mondta, amire nem emlékeztem ebből a kosztalányi novellából, amely így szól, az életben még nem fordult el olyan helyzet, melyre ne lehetett volka, volna alkalmazni, hogy ilyen az élet. Ha valaki meghal, akkor is csak azt mondjuk, ilyen az élet. Nem emlékeztem, hogy ez benne van ebben a novellában, mert kitakarta valahogy annak az olvasás élménynek az extázisra, ami egészen kamaszkoromra vezethető vissza, amikor először olvastam az esti kornél novellákat. Az az varázslata, hogy annak osztolányi, hát esti kornél, meg elmeséli barátainak azt a furcsa fonák helyzetet, hogy törökországba utazva a hát Törökorsz Kornél, aki sok-sok nyelven tud, ám a bolgár nem tartozik ezek közé, mint egy tesztelni akarja a saját verbális képességeit, vagy éppen nonverbális képességeit, és szóba egyedik azzal a derék bolgár kalaúzzal, aki persze bolgárul remekül tud, ám más nyelven nem. És hát Kornélnak az a taktikája van, hogy az igenek és a nemek segítségével megpróbálja úgy tenni, mintha mindent értene, mert hogy amikor az ember igazán beszél egy nyelvet, akkor nem fecseg rajta, állítja korábban, és ezt a meghitt melyből a nagy barátságok, az igazi megértések az élet szóló lelkifigyel, támadnak. Ezekkel a jújtemben elejtett igenekkel és nemekkel egy darabig remekül kordában tudja tartani, majd aztán feszültség támad köztük. No, ez nem az a novel, amit a külön ember különösebben elspójderezhetne, mert hát nagyon sokan ismerjük is. Inkább ami most még eszembe jutott, újra olvasva, hogy mennyire ambivalens azért ennek a szövegnek az étosza. Egyrészt a, a nyelvek csodája, a kommunikáció csodája, másrészt pedig azért valahol ennek a bolgárhálókocsik kalauznak a megalázása, vagy a kifigurázása, és annak a döjfnek, gőknek valami csodá Állatos tükörképe azt hiszem, ami egyébként a szerzőt kedvenc író egyébként Kostolányi Dezsőt se nélkülözte, vagy mondhatjuk, hogy jellemezte. Mindenki olvashatja, akarja egy humanisztikus szólamként, ha meg akarja valami nagyon ironikus, ha tetszik tényleg egy kicsit a másik ember mértóságába belegázoló hát színikus szövegként. És hát erről a hallgatásról a beszédről még egy kosztelányi vers is az eszembe jutott. Stockholm cím, amit élete végén írt már Kosztolány éppenséggel a szünetébe. ebbe van a Stockholm című versbe. Egy nyolc soros trófa az első négy sornak a, vers, a ríme szerintem borzasztó, de az utolsó négyért megéri. Az ingáuról lassan ült, teázunk, és amíg ropogtatom velük a kék szem, az ősziköt bül, mint egy nyári égbolt, tekint rám sok nyájas enyhe kék szem. Hát ezt inkább felejtsük, ami miatt nagyon szeretem ezt a verset, az a következő négy sor. Hallgatnak ők is, én is hallgatok, de csöndjeink nem érnek össze végül. Mivel, hogy én magyarul hallgatok, Sők svédül. Hát mi most nem fogunk hallgatni, hanem beszélgetni fogunk a belső közlésből, hogy hamarosan el is a következő adásunkat. Radio belső közlés című műsorában szegő János műsorvezetőt hallják. Az előző három heti adásunkban is ma is egy 20. századi alkotó felidézésével töltjük a műsort. Ezen a héten, Mésző Miklós nemes, nagy Ágnes és vörös Sándor után szabó magdát idézzük meg a szakértővel, ajka jönka irodalomtörténészze a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi docensével. Az imád visszatérő sorozatunk idei alkalmai során négy olyan alkotó életművét és személyiségét elevenítettük illetve Elevenítjük fel, akik még ma is részesei a köztudatnak és a kánonnak egyaránt jelentőségük azonban már kevésbé el előtérben, mint munkásságuk idején. Az adásban Szaploncai Mária színűvész fog részleteket olvasni szabó művejből, és akkor köszöntöm a stúdió bajka. Önöket köszönjük, hogy elfogadod a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást üdvözlem én és hallgatókat. Indítsunk a személyes viszonytól, hogy te mikor és hogyan találkoztál Szabó Magda szövegevel, hogyan lett Szabó magda olvasója. Hát ez egészen ifjabb gyermekkoromig vezetődik vissza, mert talán a általános iskolás koromnak a, hát talán a felső tagozata az, ami, amikor először, tehát olyan 10 és 14 éves korom között olvastam a gyerekkönyveit. Uh -huh. A gyerekkönyveit, és, és azok, azok nagyon tetszettek, mi egy mi Vas-megyében laktunk, és, és mindig nagyon irigyeltem a, a budapesti gyerekeket, hogy ilyen tanáraik vannak, mert ilyen szuper tanárokat ö, írt Szabó Magda ezekben a gyerekkönyvekben, és én azt gondoltam, hogy a budapesti gyerekeknek ilyen szuper tanáraik mm -hmm. vannak, de jó lenne nekünk is, ilyen mindent tud és mindent megért. Szóval ez gyerekkori lokális a, akkor. Abszolút. <laughs> igen, igen, igen. És aztán később pedig, amikor ahogy nőttem, ú úgy már mit tudom, gimnazista voltam, amikor nagyon emlékszem rá, hogy a legelső felnőtteknek szóló Szabó Magda regény az a szemlélők volt, amit elolvastam. Uh -huh. És most így ennyi idős fejjel gondolom azt, hogy nem a legjobb Szabó Magda regény, de óriási hatással volt a 16 éves énemre. Először is nem értettem egy szót se belőle, tehát többször el kellett olvasni, hogy fölbírjam egyáltalán fogni, olyan bonyolult volt a szerkesztése, de valahogy Akkor mi volt, ezt, ami mégis lenyűgözött, az a dinamikája, vagy az a ö, szenvedélye, vagy. Egyrészt az a kicsi klasszika filológus gőg, ami Aha. sugárzott, ugye ez a, az antik retorikai hagyományokat ö, követő tárgyalási. Ö, rendszer, amit, amit ugye vád, a védelem és az ítélet hármasságában vesszük végig. Lenyűgözött, hogy ilyen belső monológokat olvasok úgy, hogy mit tudom én, 50 oldal után derül ki, hogy akinek olvasom a szavait már nem él, uh -huh. akiről beszélnek már nem él. Úgyhogy az egész szerkesztésmód, és valahogy Engem akkor egy ilyen érzékeny korszakban nagyon elkapott ez a hazaszeretet dolog, ami ebben van. Persze, mondom, a mai agyammal tudom, hogy már egy kicsit azért az egy fals dolog volt úgy, meg a, meg a kommunista érának egy ergerőteljes vonulatát veszem most már észre, uh -huh. amit 16 évesen nem vettem észre. Az újra, újraolvasásnak ezek a, a szépségei, Igen. meg a veszélyei Igen. is Igen. Igen. meg a fontosságai. Mindenképp meg fogom kérdezni, hogy mit tartasz a legjobb szabó Magda ha már a szemlélőkről, hogy nem az, de ez egyébként egy tipikus motivum a zártság, meg a nyíltság a Szabó Magda műveiben, nem? Hogy egyrészt nagyon nyílt át tud tenni szerkezeteket, mert ez meg nagyon sokszor olyan sűrű struktúrákat rak össze, mint ebben és akár az, amit említettél fejezetek, hogy itt szétszakítja a formákat sokszor. Ö, igen, igen, igen, igen. Nagyon sok olvasó szembesül azzal, hogy mondjuk először nem érti. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy kell energia ahhoz, hogy mondjuk igazság szerint viszont annyira remek írói stílusa van, ezt nem lehet elvitatni, gyönyörűen használja a magyar nyelvet, kiváló gyönyörű mondatokat ír, úgyhogy magával sodorja az olvasót, még akkor is, ha esetleg nem érti először ezeket a bonyolult szerkezeteket. Nem minden regénye olyan rendkívül bonyolult szerkesztésű, de azért igen erőteljesen rájátszik ezekre, hogy kell gondolkodni közben. Időben megkörömböztethető, hogy mely korszakában inkább bonyolult és inkább kevésbé bonyolultak a regényei szerinted? Van-e ilyen periodizáció? Hát nem is a bonyolultság. A, a gyerekkönyvek nem bonyolultak. Igen. Az ugye világos, hát a célközönség igen, igen, igen. értse meg. A, a felnőtteknek szóló regényeiben pedig inkább ilyen tematikai változást lehet látni. Nagyjából ö, a bonyolultságban ez, ez nem mutatkozik meg, bár azt lehet mondani, hogy amikor elkezdi az új témát, tehát amikor a belső monológok helyett már a, inkább az önéletrajzi elemeket hozza be, mert rájön arra, hogy ez tulajdonképpen beválik, ez tetszik az olvasóknak, az elején nem annyi, tehát például egy régi modi történet az nem olyan bonyolult, uh -huh. szerkesztésű, mint mondjuk a pillanat. Igen, arról még majd mindenképp beszélünk. Ez egy recept is egy kicsit a Szabó Magdánál, amit úgy ki kísérletezhetett a vegykonyhájába? Nem hogy... feltétlenül rossz értelemben mondom uh -huh. ezt, de hogy a, a sémáknak valami fajta használata, vagy a kódoknak ilyen? Hogy mennyire uh, tudatos volt ez a váltás, az, uh, azt, azt, nem mond, a, azt nem tudjuk. Uh -huh. uh, biztos, hogy, hogy érezhetett talán valami, valami, ez most ilyen pszichologizálás, de hogy... Azzal csak szembesült a, a menet közben, hogy a nagyon nagy kezdeti siker után bizony nagyon éles kritikákat is kap, valahogy kiüresedik ez a, ez a remek dolog, amit ő kitalált, és nagymestere volt ugye ez a, ez a belső monológnak a, az alkalmazása, és kellett egy új, új, új, új téma, új, új, valami váltás a regényírásban, nem hagyta el teljesen ezt a monologizáló uh -huh. típusú írásmódot, csak témában hozott egy újat, és ezek az önéletrajzi dolgok. De egyébként azt, hogy hogyan írjon regényt, azt elmondta egészen pontosan, hogy hogy csinálja. Mielőtt visszatérünk erre, most nézzük meg azt, hogy ő egyébként költőként indult, amit nem sokan tudnak. Ugye ő a klasszikai filológia tőle sem állt lávol, hogy a ma, ma esti vendégünk tőle, aki latin-magyar szakos, Szabó Magda is talán magyar-latin-német szakon végzett, ha jól emlékszem. A magyar-latin az biztos. Magyar-latin és történelem. Történelem, bocsánat. <gül> és hát ő neki két verses kötet volt az első, amik még megjelentek. Mit gondolsz róla, mint költő? és utána majd nem sokára lesz egyrészlet már a szület című hosszú versnek, verses regénynek a nyitányával, úgyhogy uh, mielőtt ezt meghallgatnánk egy kicsit erről a költő Szabó Magdáról, szerinted mit érdemes megjegyezni? Egy kicsit nyilván kitakarja az epikus Szabó Magda a költőt. Igen, ma már mindenképpen, de az irodalmi pályafutása az valóban költőként indul, ugye ő a második világháború után jön fel Budapestre, és kezd el dolgozni a vallási és közoktatásügyi minisztériumban, 45-től, és tulajdonképpen innentől kezdi el az irodalmi munkát, már a, a látható irodalmi munkásságát, mert ezt is nagyon sokszor elmondta, hogy már gyerekkorában ír, már mindig írt. De az első verses kötete a bárány, ami 1947-ben jelenik meg, és azonnal meg is kapja rá a bamgernedi díjat amit visszavonnak ugye 48-ban tőle, és, és aztán van még egy verses kötete ebből az időből, valóban, ahogy mondtad, a vissza az emberig. Érdekesek ezek a versek, de én azt gondolom, hogy a, a prózaíró Szabó Magdai életmű az valóban ezt egy kicsit háttérbe szorította. Holott bizonyára azért olyan szépen formáltak a regényei, mert költőként indul, és Borzasztóan érdekes, legalábbis számomra nagyon, nagyon érdekes az életműnek a teljességét nézve, hogy a már emlegetett pillanat című regényében, amit ő az utolsó regényének gondol, de hát még nem az lesz a legutolsó, de az utolsó fikciós, teljes mértékben fikciós regénye egyébként, abban visszatér a költői vénája, ugyanis az gyakorlatilag egy eposz. És és teljes verses részletek vannak benne, hosszan, hosszan, hosszan. Úgyhogy ez egy nagyon szép lírai ahogy Ahogyan a szüretből meg az az epikus távlat hallhatók, pontosan, ki. azt hiszem, hogy én egy világot megalkot, és hát talán nem véletlen az ő vörösmarti mániája, talán nem jó a mániája, de vörösmarti hodolata, tisztelete, kultusza, hogy a darabot is ír vörösmartilól, és mintha ez ebben is testet öltene, akkor most hallgassuk meg Szabó Magda szüret című a bevezető strofáit, Szaploncai előadásában. Az idén hosszú volt az ősz. A nyárból kevés jutott. Hát annál ragyogóbbra sárgult ritkuló lombjával a távol tömör fények között a hegyekorma. Fáradt bokám munka után néhányszor felcsábított a csúcsig a hegy oldal. Mentem, amerre vérrel villogó utat mutatott az éred bogyó. Jó a hegyek közt. Vidéki a talpam, ha földre hágat, szívesen lelép az aszfaltról, Próbálgatja a hajlat körülületén izmai erejét. Pestváros. Ha dudái valnak megtorpan léptem. Ám Buda vidék. Úgy bódorgok szép váll a hajlatában, akár a hajdúságon hajdanában. Egy este ott jártam a Sváb hegy alján. Elkésett szilvák locsantak elém. Kutyák csaholtak, egy-egy tömzsilámpás ott guggolt az asztalok tetején. Tenyérnyi szőlőn unkorult a hajtás. Gyufát rántott egy vénember, a kén nagyot villant, ahogy villant gyufálja. Csóvát mártott a hordója hasába. Szétnéztem. Csupasz a diófa ága. Majd csattan a szőlő szemén a gyöngebőr, csak úgy roskad kocsánya. A hordóból kikunkorul a kén kar az öreg húzza mártja a sárga csíkot. Indulok. A kép ott jön velem, ahogy leballagok. Látom a hordót, a kényszalagot. Öreg gyümölcsfák ingatják a galjat. Egyre lassúbbba léptem, míg megyek. Mit húz magával ez a sárga szallag? Miféle emlék vonódik vele valami mély hordóból? A hegyalja mit idéz rám, micsoda fellegek torlódnak a kénfüstjéből? füstjéből? E tájon mikor jártam már? Először ma látom. Szabó Magda Szüret című hosszú versének kezdő részletét hallottuk Szaploncai Mári eladásában, a, a belső közös majdásában Ajkai Alinka történéssel. idézzük fel Szabó Magda életművét és alakját, és itt átugrottuk, hogy ő honnan is kerül Budapestre, akár ebből a szövegből is kihalható volt, de ez evidens tény, meg nem lehet elég szerhangsasztani, Debrecenből jön, és az az ő számára egy nagyon fontos identitás a maga vallási rekvizitumaival is, és hát főleg azzal a pozícióval, amit az ő családja. Évezredek óta gyakorlatilag betöltött ott ebbe a kálvinista kultúrában. Tehát ez neki egy elköpesztően fontos bázis. Szerinted mennyire kell ezt nekünk most, amikor beszélünk Szabó Magdáról külön kiemelni, vagy ez annyira azért mégse fontos, vagy éppen fontos, de nem kell róla külön beszélni? Hát az életmű szempontjából ö, olyan szempontból fontos, hogy nagyon sokat emlegeti. Nagyon sok művében, a verseiben is, ugye a szüret is egy 1944-ben ott játszódó ö, epizód. Versekben is, és a regényekben is sokszor, ö, sőt a drámákban hát direkt ír ugye a, a kiálcsváros, az ugye Debrecennek szól, meg tö több ilyen ö, könyvében és művében is visszatér ez a, ez a debreceni motívum. Azt hiszem, hogy most már úgy vagyunk ezzel, hogy ezt mindenki tudja. Tehát Szabó Magda alakja az így, mivel ugye magas funkciót is betölt a város életében időskorában, a református egyházban is, úgyhogy ez úgy összefort egy igen, kicsit, igen, hogy ödebreceni. Igen, igen, a zsinatnak Igen, igen, a legmagasabb rangú világi személye a református egyháznak, igen. És hát a másik fontos életrajzi motivum, amit szerintem fontos megemlítenünk, az kapcsolata a Szobotka Tiborral, aki aztán szervesen be is épül az életműbe, egy nagyon különleges vegyes műfajú gyászkönyvben, a megmaradt Szobotkának 1983 lapja, én ami részben egy emlékállítás, részben szobotka szövegek, szóval egy nagyon fura ez az ő élethosszígtartó szigartó viszony, Szobotka-tibornak már volt előtte egy házassága, egy tragikusan végződő házassága, hisz a felesége és a úszölő gyereke is meghal a Budapest a De utána köztük egy egészen különleges védés nagyszövetség szövetség alakul ki, a szintén író ember aki valaki. Hát azért valahogy háttérbe szorul szabó magda mellett, már legalábbis, mint író ember, vagy legalábbis nekem ez a megmaradt Szobotkának mindig egy kicsit ironikusan azt is jelent, hogy hát ő speciál megmaradt Szobotkának. <gül> igen. Szobotka alakjáról, hogy, hogy nem objektív az emberek fejében, mármint a széles közönség fejében a, a nem objektív a kép, ez Szabó Magdának köszönhető. Hogy egy közvetített képünk Ö, van. Igen, és nem, nem biztos, hogy ennyire, persze ez a gyásztarápia része volt, hogy megírta a megmaradt ugye 82-ben hal meg Szobotka, 83-ban már meg is jelenik igen, igen. a megmaradt Szobotkának. A saját fájdalmát enyhítette ezzel, hogy mindenkit elátkozott, aki ő szerinte hátrát Szobotkát. Én azt gondolom, hogy nem kellett volna ennyire erőteljesen, de hát mit tud egy őszvegy csinálni? Persze, de ez annyira erőteljesen csak az írói mi voltával foglalkozni. Szobotka egy kiváló tanár volt, igen. ugye az eltének volt a világirodalmi tanszékén. Anglista volt. Anglicist, igen, tehát nagyon jó volt a, a szakterületén, remek fordító volt. Nem biztos, hogy ezt, a, ezt az író vonalat kellett volna annyira erőltetni, amit ugye Szabó Magda is, tehát valószínűleg ez Szobotkától ered, hogy ő szeretett volna író lenni, de hát azért lássuk be, elmarad a tehetsége a felesége mellett. 47-ben házasodnak össze, Igen. az első pár év az ugye végig nyomorgással telik, aztán nagyjából rendeződik mindenki, de Szobotka egy mindig is segíti a feleségét, a, a regényeket korrektúrázza el a kiadókba, tehát egy ilyen háttérmunkásként dolgozik, úgyhogy saját magát írónak gondolja közben. Uh -huh. Borzasztóan érdekesek a naplók, amiket nem olyan régen pár éve ki lettek adva, nem csak Szabó Magdának a fiatalkori ö, naplói, hanem Szabotkának is ki lett adva a hatvan, hat, hat, talán 60-ig írott ö, naplója, és a kettő együtt olvasva nagyon érdekes, a mindkét oldalt láthatjuk. Hát szerencsés korban élünk, mert most a hogy Miklós viszonynak is látjuk az újabb rejtett dimenziót, amiket eddig talán csak sejtettünk, és hát a Szabó Magda kép is folyamatosan gyarapodik, akár a naplók levelek, tehát az a portré, amit egyébként ő nagyon erősen közvet magáról is, meg mediatizált, az kap újabb jelentésrétegeket, de ezzel lát is ugrottunk ebbe az önéletrajzi csapdába, ha tetszik, hogy a szabomagna műveknél nagyon sokszor nem tudjuk nem ráolvasni a szerzőnő al alakját, vagy az életrajz bizonyos motivumait, és hát talán a leghíresebb művei mind ilyenek, a az ajtóig, hogyha most ezeket tartom a legismertebb műveinek, vagy a régi modi történet. Igen. Tudom, ez a vonulat szerinted mennyire éri meg, hogy magas polcon legyen, vagy azért itt a egyéb filmeknek, tévéjátékoknak, meg mindennek az összhatása, hogy ezek az első aszociációi vannak, ha most itt a Benczur utcába lerohannánk emberekhez, hogy Szabó Magda akkor ezeket mondanák. Valószínűleg igen. A, a tévéfilmek nagyon sokat segítettek ezen, de Szabó Magda ezekre nagyon tudatosan játszik rá. Uh -huh. Tehát ő maga is ő mindig is a saját magáról szóló narrációt azt nagyon befolyásolja. És egyébként ezek az, sok, nagyon sok mindent elárul. A gyerekkoráról, ugye, ahogy jönnek ki a kötetek egyre, ugye a kisgyerekkoráról, a, aztán a, a, ugye az ókút szól, a, ugye egy novelláskötet, aztán ugye a, a legutolsó, ez a középiskolás időszaknak emléket állító fűrelíze. De tulajdonképpen az összes regényében pont Szabó Magda az, az író, akiről nekem mindig az a képzetem van, hogy az író mindig saját magát írja, mindig, minden művében. Tehát lehet az fikció lehet, napló lehet, bármi, mindig arra gondol, hogy ezt valaki olvasni fogja. A saját életem, a saját családom történeteit írom meg, tehát az abszolút fikciós műveiben is föl lehet, vannak erről tanulmány, föl fedezni a családjának, a szélesebb családjának az alakjait, a gyerekkori anyai, apaiági család, szélesebb családnak a, a tagjainak a, a dolgait, meg a természetét. Nagyon sokszor írja, nagyon sok esetben írja bele az édesanyját a különböző művekbe. Tehát ezeket szépen szét lehet szálazni, úgyhogy pont az ő életműve az, aminél igenis egy, egy nagyon releváns és erőteljes olvasat az ő életrajziság, az autofikció. Az mennyire relevá releváns szempont van anélkül, hogy ez bármilyen szempontból is szexista legyen, hogy nő alakokat milyen jól tud megírni, vagy hogy mennyire meghatározok a nő alakok, csak ezt tényleg nem akarom ennek a stupiditását magunkra venni, hogy a nő a nőről ír, az miért érdekes, de azért áldásul azt hiszem a maga kontextusában ennek mégiscsak lehetett, vagy lehet jelentősége, hogy a hős női mennyire, erőteljesek sokszor. Nem mondom, hogy a férfiak nem azok, de inkább nők jutnak az eszembe hát most. Hát te nyugodtan mondhatod, mert valóban ez egyik legfőbb kritika is a kezdeti időszakban vele szemben, hogy sokan mondják azt, hogy nem lehet, nem, nem valószerűek a figurái, egyrészt olyan szélsőségesen szenvedélyesek, hogy ilyen nincs. És akkor erre mondta, hogy de neki pont ilyen volt a családja. Tehát mm -hmm. Ezeket konkrétan nét veszi. És az is családi minta, hogy erős nők vannak, és gyenge férfiak, tehát megfordítja. Aha ugye a nemi szerepeket. Ez lehet egy férfinak sértő egyébként, ilyen szexistán sértő, hogy miért mindig tutyimutyi. Tehát ilyen alakokkal volt körülvéve. Ugye az édesapja is egy ilyen szelíd ember, igen. Ö, valószínűleg az édesanyja csak határozott. Ismétlődő igen igen, te... igen, igen, igen. Ö, és hát talán az a véletlen, hogy a, a szabomagda mellett másik nagyon jelentékeny alkotója ennek a korszaknak, aki nő, történetesen nemes anyag, nem a körül pont pár hete beszélgettem itt, Pataki Adrienne, szintén egy protestáns nő. És a protestantizmusnak a szabomagda nem azt a sztereotípáját hozza, hanem a szenvedélyével, amit gondolnák, de hogy mégis nagyon izgalmas ennek a két embernek ez a munkaetikája, ha tetszik, meg ez a nagyon erős predestináltsága. Mint hogyha nem lenne véletlen, azt hiszem, hogy két ilyen ember Igen. ragyogott ki abból a korból nőként. De mondom ezt Ugye, nem ez akkor... Egymással való kapcsolatuk is nagyon érdekes. És is meg egy mondanám, Magzis csak ezzel, ezzel nem egy kicsit el, eltévesztettem az egyházat. <gül> e, mielőtt az ajtóról beszélgetünk, nem fogunk leszaladni de a utcában, de meghallgatunk egy részletet az ajtóból. Megint az elejét, ahogy kinyílik gyakorlatilag ennek a reggelynek ez a furcsa, különleges ajtaja, és megint Szaploncai Mária felolvasásában. Ritkán álmodom. Ha mégis verejtékben adok fel... Ilyenkor visszadőlök, megvárom, míg a szívem megnyugszik, és eltűnődöm az éjszakák kivéthetetlen mágikus hatalmán. Gyerekként vagy fiatalon nem álmodtam se jót, se rosszat, csak az öregség sodorja újra meg újra felém a múlt hordalékjából keményre gyúrt iszonyatot, amely azért olyan riasztó, mert feszesebbre komponált, tragikusan, mint bármikor is átélhettem volna, hiszen a valóságban egyszer sem történt meg velem az, amitől sikoltozva ébredek. Az én álmaim hajszára egyforma, visszatérő látomások. Én mindig ugyanazt az egyet álmodom. Állok a kapunkban a lépcsőház alján. A drót megerősített betörhetetlen üvegű vasrámás kapu belső oldalán, és megpróbálom kinyitni a zárat. Kinn az utcán mentőkocsi áll. Az egészségügyiek üvegen át, beirizálói sziluettje természetellenesen nagy. Dagatarcuknak udvara van akár a holdnak. Forog a kulcs, de hiába küszködöm, nem tudom kinyitni a kaput. Pedig nekem be kell engednem a mentőket, különben későn érkezik a betegemhez. Ám az ár meg sem ocsan. Áll a kapu, mintha vasrámájába forrasztották volna. Segítségért kiáltok de nem figyel rám senki a három emelet lakói közül, nem is teheti, hiszen jövök rá. Csak tátogok, üresen, mint a hal. Az álombeli rémület csúcsa annak a tudatosodása bennem, hogy nem csak nem tudok ajtót nyitni a segítségnek, de meg is némultam. Saját sikolyom riaszt fel ilyenkor. Villánc gyújtok. Megpróbálom leküzdeni a légszomjat, ami mindig elfog az álom után. Köröttem hálószobánk ismerős butorzata. Áldjunk fölött a családi ikonosztáz, fátermördere, sújtásos dolmányú, magyar barokkot vagy Biedermayert viselő, mindent látó, mindent értő őseim. Egyedüli tanúim rá, hányszor futott a jelentek kaput nyitni mentőnek, mentőkocsinak, hányszor képzeltem el, míg az elnémult utcák ismerős nappali helyett csak a kitárt kapu mögül beőzönlő éjszakába moccanó ágak, osonó macskák vertek valamin ezt. Mi volna, ha egyszer hiába tusakodnám bele, és nem fordulna a kulcs? A képek mindent tudnak. Legjobban azt, amit leginkább próbálok elfelejteni, ami már nem álom. Hogy egyszer, életemben egyetlen egyszer, nem az alvás agyvérszegénységében, hanem a valóságban is feltárult én előttem egy ajtó, amelyet akkor se nyitott volna ki, aki odaben magányát és tehetetlen nyomorúságát védte, ha már roppog is feje fölött az égő háztető. Azt az árat csak nekem állt hatalmamban megmozdítani. Aki a kulcsot megforgatta, jobban hit nekem, mint az Istennek, és én is azt hittem magamról abban a végzetes percben, Isten vagyok, bölcs, megfontolt, jó és racionális. Tévedtünk mind a ketten. Az is, aki bízott bennem, és én is, aki elbíztam magamat. Most már voltak éppen mindegy, mert ami történt, nem lehet jóvá tenni. Hát csak jöjjenek időnként koturnussá magasított egészségügyi cipőikben a tragikus állarcon a mentők sapkáját viselő erinnűszek, és sorakozzanak fel az ágyam körül kezükben mindkét élükön kifent kardokkal, az álmaimmal. Én minden este úgy oltok villanyt, hogy várom őket, és számolok vele. fülemben mindjárt felberreg a csengő, amelynek hangjára sodorni kezd a neve nincs iszonyat a soha meg nem nyíló álombeli kapu felé. Az én vallásom nem ismeri az egyéni gyónást. Mi a pap szájával ismerjük el, bűnösök vagyunk, kárhozatra méltók, mert minden módon vétettünk a parancsolatok ellen. Mi úgy kapunk feloldozást, hogy Isten nem kíván tőlünk se magyarázkodást, se részleteket. Én most adok. Ez a könyv nem Istennek készült, aki ismeri zsigereimet. Nem is az árnyaknak, akik mindenre tanunk és figyelik ébren létem és álmai óráit, hanem az embereknek. Bátran éltem idáig, remélem meghalni is így fogok, bátran és hazugság nélkül. De ennek az a feltétele, hogy kimondjam. Én öltem meg emerencet. Ezen az sem módosít, hogy nem elpusztítani akartam, hanem megmenteni. Az elmúlt percekben Szabó Magda az ajtó című paradigmatikus regényének nyitó fejezetének, ha részletét hallottuk, Szaploncai Mária előadásába, mert hogy valahogy az elmúlt évtizedekben talán a nyugat-európai siker miatt, meg a Szabó István film miatt is ez a regény, ez nagyon nagy sláger lett. Itt egy kollégám Kadarka Endre, néhány hónapja fejtette meg ennek a nagymű sikerének a titkát. Háj Jánosval és Szabó T. Annával te milyennek tartod az ajtót így az életműben, belőle, mint egy igazi kulcsmű, ami hogy mihez nyit kulcsot, az egy más kérdés, de nagyon emblematikus azt hiszem. Nagyon nagy sikere volt az ajtónak valóban, és ez hála Istennek még Szabó Magda életében lett ez. Ugye 87-ben jelenik meg az ajtó, de a 2000-es évek elején kapta megérte a Femina díjat, ami, ami igazán nemzetközi siker lett. Ugye Franciaországba, Olaszországba innentől kezdve rengeteget hívták és utazott, Érdekes, hogy ennyi idő eltelt, és akkor uh -huh. csodálkoztak erre rá, hogy hát van yeah. egy ilyen regény, és, és szerintem ő maga is csodálkozott ezen, hogy miért pont az ajtó. De azonnal elfogadta, és hát persze, hogy a film is nagyon sokat segített ezen. Én megmondom őszintén, hogy annyira bennem olyan rettenetes nagy mélyrengéseket nem okozott uh -huh. az ajtó. Egy jól megírt regénynek gondolom, de de hogy az életműből ezt emeljük ki, azt talán nem indokolt. Nagyjából ugyanazok a dolgok látszódnak rajta, amik a többi Szamó Magda regényen is. Ugye erőse, erőteljesen, tehát ez már 80-as éveknek az erőteljesen életrajzi Igen. fikció. Azóta már mindenki megtanulta, hogy Szeredás Emerenc az tulajdonképpen Szőke Julianna névre hallgatott, Sokan megírták ezt a történetet, ö, sokféleképpen, persze Szabó Magda halála után, természetesen, nem a élt. Mások, akik ismerték, Juliska nénit. És, ö, de emellett, az életrajzi vonulat mellett, a, a Szabó Magda regényekre az egyik legjellemzőbb dolog, az itt is nagyon erőteljesen ö, megfigyelhető, ami, ami tulajdonképpen az egyik kulcsa ezeknek a regényeknek, hogy ez a rácsodálkozás, hogy soha nem tudja két ember egymást megismerni igazán. Miközben erre vágynak el. Igen, igen, miközben rengeteget beszélgetnek, de bármilyen viszony van köztük. Tehát egy, egy szeretői viszony, férjfeleség, tényleg egymást szerető férfi, nő, vagy csak baráti, vagy akármi más, testvérek akár sosem ismerik meg egymást teljesen. Mintha a fal lenne igazából ez az ajtó, és talán Igen. a kutyáknak a szerepe azért is, hogy nem érkezetes, mint hogyha ott törne át valami az animalitás irányában. Macskák. Most. Macskák? Macská. <gül> Macskák? Az emerencnek macskái van. Ők találnak viszont kutyát? Igen, igen, igen, igen, igen az írónőnek kutyája van, egy Viola igen, nevű Igen, viola, igen, igen na, most egy kutyamacska barátság volt. Én azt hiszem, az akadálymentesség lehet a sikertitka, ha már az ajtómetaforáját bedobtam, vagy belögtem, hogy egy kicsit a nagy témáit közérthetően adja előben benne eléggé. Tehát itt ezért eléggé -e könnyen dekodolhatóak a dolgok, és pont annyi drámai tét van benne, hogy az ember végig kíváncsi, hogy mi a befejezése és talán emiatt lehetett egy nagy siker. De ha most ezt a művet egy kicsit hátrább rakjuk, akkor szerinted melyek azok a Szabó amikről amikor viszont a keleténél kevesebb szó esik. Mert nem kaptak fel és mert nem csinál belőle a Szabó is. Tehát. Még csak egy mondat ja. erejéig az ajtóra visszatérve, az is biztos, hogy közre játszik a sikerben, hogy ez egy nem egy bonolultan szerkeztetmű, Még akkor is, hogyha vannak benne időbeli ugrások, azok általában emlékezések, tehát nem... Nem, nem meg az olvasót. Pontosan nem nehéz befogadni. Uh -huh. Nem kell olyan agymunka hozzá, hogy, hogy megértsük. Uh, ami, ami talán kicsit kevesebb uh, figyelmet kapott, és szerintem mondjuk uh, egy jelentős darabja az életműnek, az a pillanat. Uh -huh. a, mert... Én azt gondolom, hogy a, a legelső, a freskó című regénye az egy nagyon fontos regény, és nagyon jól megírt regény, és a, és a pillanat meg egy nagyon érdekes kísérlet, és hát persze talán a legnépszerűbb, még az ajtó mellett az a fűreléze volt, az legutolsó, igen. ami meg döbbenetes sikert hozott, és ezt ő se értette. Tehát többször leírta, hogy itt most valami olyan véletlen dolgot talált el, ami ekkora hisztérikus sikert okozott, hogy, hogy nem is érti ő maga sem. És a pillanat az viszont elsikkad több ok miatt is. Egyrészt ez egy nehezebben befogadható mű, ahhoz, hogy az ember maradéktalanul megértse, kell némi klasszikus műveltség, ugyanis ez egy éne, éneisz parafrázis. Tehát én a latinista. Itt it it teljesen felszabadult, és előtérbe kerültek ezek a dolgok. Tehát e, Vergilius művének az ismerete azért az nagyon sokat segít ezt a regényt befogadni. 1990-ben jelenik meg, ezt pontosan tudjuk a levelezéséből, hogy 89-ben írja, Bécsben, gyakorlatilag másfél hónap alatt szinte kész van az egész regény, itthon már csak átfésülés, korrektúra, stb. van, és 90-ben jelenik meg, és a politikai változások teljesen félresöprik az irodalmat. Évek telnek el, és le is írja Szabó Magda, hogy megírtam életem legjobb regényét, és senki nem vesz róla tudomást. Észre se veszik. Nincs, Nem születik méltatás, semmi, mert hogy annyira más köti le az embereket, az írókat is, mindenkit. Egyébként pár évvel később 92 körül már, akkor, akkor jönnek már a kritikák, és, és szépen lecseng ez a dolog de ugye a 90-es év amúgy is egy ilyen ö, nehéz év Szabó Magdának, aki a, az elmúlt érában azért nagyon biztosan és jól ö, mozgott. Igen. Ezt és itt egy ez nagy ez... változás történik Igen. az ő életében. Igen, emellett nem menjünk el és egyébként az ajtóba is erre vannak utalások, akár a diára meg a beszédére, hogy ő Végül is abba a magát egyre jobban kialakító kárdárendszerben megtalálta a saját helyét. Én ezt most nem akarom minősíteni végképp semmi negatívan vagy pozitívan, de tény és való, hogy ő egy szereplője, kurán szereplője volt a maga éppemsége, protestáns háttországával mindennel annak a nagy egésznek, amit az acélművek létrehozott. Nagyon ügyesen mozgott ebben, nagyon ügyesen. acélal végig... Ö, nagy tisztelettel összejárva, együtt vacsorálva, ha kellett, tehát ő, ő nagyon jól el tudta magát adni, és a, nem véletlenül jelenhettek meg aztán a regényei, úgyhogy, úgyhogy igen, tehát ő, ő abszolút biztosan áll, és biztosan mozog, hát utazhattak szobotkával a 70-es évekbe, 60-as évekbe, hát kitengettek ki három hétre külföldre tanulmányokra. Igazi társutasok voltak, vagy szólnak abba az értelmében, hogy mondjuk az ilyen értelmiségeket hívták, talán viszont mentségére szabom Magdának, hogy amennyire én láttam, ő 90 után nem próbált meg nagyon előzni ezen a damaszkuszi úton sem, vagy nem tudom mennyire akarhatott, vagy mennyire, de... Hát azért a, a, a... Okozott ez neki akkor sok gondot? Azért? Mármint az, hogy a, az előző érában Igen, vagy hogy milyen ő... viszonyt tartson 90 után a 90 előtti dolgokkal, vagy mennyire olvasták akár az ő szemére, vagy... Nem olvasták, egyrészt, elég idős volt ő már Igen. akkor, és a, a bölcsészegzőme az udvarias ember, tehát nem szokta ezzel zaklatni a, a másikat. Ő nagyon ügyesen és rendkívül finoman húzta elő a református, voltát, nem véletlenül az összes összes hivatal az mind 90 után uh -huh. találta őt meg, tehát abban az időben is nagyon ügyesen lavírozott. Az első néhány év az, amikor bizonytalannak érzi magát, amikor, amikor nem tudja, hogy most ez, az az bizonytalanság ugye, hogy nincs, nincs bevétele, nem tudja, hogy most mi lesz. Aztán szépen megtalálja, mondom, ebben a, ebben a és 40 év a... után nehéz lehetett alkalmazkodni az új piaci viszonyokhoz, igen, vagy az új piaci igen, viszonyokhoz. Igen, hogy igen. lesz, hogy van az új piaci között, azt most ne firtassuk. <gül> Mi is udvarias emberek vagyunk, bölcsészek, és tartjuk is a menetrendet, úgyhogy most meghallgatjuk a freskónak ezúttal a zárlatát, Szaploncai Mária tolmácsolásába, és utána még visszatérünk, hogy beszélgessünk Szabon Magdáról. A vonat megérkezett, öt percük volt még indulásig. Annuska előre szaladt. Anzsú rámordult a vénasszonyra, hogy kapaszkodjék a bekecsébe a kezét, nem tudta odaadni neki, mert vitte a kofferokat. Emelje a lábát! Morgott Décsiné, Otti parkodott mellette, szorította a bekecse csücskét. Fogalma sem volt, ki lehet ez a paraszt ember itt mellette, de Annuskával látta mindig. Hát szerette. Annuska az étkezőbe ugrott fel. Azsu feladta neki a két koffert meg a vénasszonyt. Décsiné belekáprázott a tükrök és poharak hirtelen ragyogásába. Rendelj vacsorát, mondta Annuska. Nekem is rendelj. Visszaszállt Anzsúhoz. Az étkezőben utasok szaladgáltak, egy pincér megállt Décsiné mellett. A vénasszony előkotorta a szemüvegét. Étlapot adtak a kezébe, két nyelvű étlapot. A tányér meleg volt, és pici virágok a szélén. Italt parancsol, kérdezték tőle, és erről eszébe jutott a fiúmei gyors, amelyen ürmöst ittak, annak az örömére, hogy elindultak. Egy pohár űrmöst kért, és gombát rendelt tojással, Annuskának elfelejtett rendelni. Még mindig felszállhatsz, mondta Annuska. Anzsu nem nevette ki, csak megrázta a fejét. Lennáltak a vonat lépcsője mellett, aki akart már beszállt, alig jártak körülöttük, egy pár csomagot dobtak be a postakocsiba még, s egy ment mentem mellettük lámpa volt a kezében. Majd integesen, mondta Anzsú, s Annuska a zsebkendőjét kutatta. Nem volt a táskájában. Végre megtalálta a ruhája zsebében, s véletlenül rátapintott arra a valamire, amit Rozi akkor nyomott a kezébe, amikor elindultak. Mondott is valamit, de nem lehetett megérteni. Annuska azt gondolta, csöröge, Rozi talán még emlékszik rá, mennyire szerette a csörögét. Most érezte, hogy mégse tészta, hanem valami hosszúkás tárgy. Lebontotta róla az újságpapírt. Egyszerre ismerték meg a kanalat. Anju morgott valamit, Annuska tudta, hogy kárunkodik, csak nem értette miért. Tolvaj lettél, mondta a hajdani jó Mihály a hajdani arató rózának. Hát tolvaj lettél vénségedre, Nézd meg őket, suttogta Ádám a svábhegyi éjszaka sötétjében, akkor nem fogsz félni többé. Annuska csak szorította az ezüstkanalat, ahogyan felnézett az állomás épület velet, valahol messze még látta a tarbai templom kivilágított óralapját. Anzsu meglódította, felhágott a vonat lépcsőjére, most éppen egy vonalban volt az arca az Anzsu fejével. Anzsu megcsókolta, Annuska kezet csókolt. Erid, lányom, mondta Anzus, Annuska, csak ránézett, soha eddig nem tegezte még. A vonat elindult. Anzsú még lépett egy várat mellette óriási lépéseivel. Isten áldjon meg, kiáltott le Annuska, s Anzsú utána lengette a kalapját. Mit mondott az imént, hogy integessen? Megint nem találja azt a nyavajás zsebkendőt. A város ellapult előtte, a város végi házak ablakában égtek a lámpák. Még látszott az állomás, s valami mozdulatlan, egyre kisebbedő alak. Anzsu, édesapám. A fekete kendőt lobogtatta meg, amelyet Anzsu a fejére kötött a temetéskor, s ahogy rázta, elejthette a kanalat, végiggurult a kavicsos töltésen. Nem vette észre, csak lengette a kendőt, ameddig csak egy lámpa látszott az állomás felől. Szaploncai Mária olvasta fel Szabó Magda freskó című regények befejező részletét, és mi pedig a besülközés majdásának a befejező részlete előz. Vagyunk mai vendégünk Ajkai Alinka történész vele beszélgetünk Szabó Magdáról, és hát a freskó is egy tipikus Szabó Magda regény, és ebbe az állatban is azt hallhattuk, hogy milyen csodálatosan tud a kompozícióval bánni a szerző. A munka munkamódszerűről, a műhelyről mi az, ami elmondható? Ö ez a fresko egyébként ugye a legelső regénye, ami 58-ban jelenik meg, de jóval korábban megírja már, ez a leg, hát talán a, a, a legjobban megszerkeztett műve, mert hogy 13 fejezetből áll, és 13 óra alatt játszódik le. Minden fejezet, egy-egy szereplőnek a bemutatása az első nyolc fejezet, ugye kezdjük a főszereplővel, az Annuska nevű főszereplővel, és utána a tőle legtávolabb álló, legunszimpatikusabb uh -huh. Árva nevű szereplő, és így jövünk befelé, mindenki ugyanazt az eseményt mondja el, tehát nyolc különböző nézőpontból látjuk ugyanazokat az eseményeket. Ez egy ilyen analítikus regény, ez azt jelenti, hogy a múltban megtörtént már minden dolog, és azoknak az eredményeit is az, dolgozzuk most föl. Kurosszabb a vihar kapujába, és Frecci nem a délidő, hogy két jó filmet mondjak, amik ezzel <gül> játszanak, bocsánat. Igen, igen, igen, igen, pontosan. És, tehát a család történetét befolyásoló minden eseményt látunk mindenki szemszögéből, míg végül ugye egy ilyen csúcsjelenetben, amikor mindenki találkozik, akkor ö, zárul az egész. Tehát egy ilyen klasszikus szerkesztettség van, nagyon sűrített ö, az, egész, az egész történet, és egyébként ugye Szabó Magda pontosan megmondta, hogy hogyan zajlik nála a könyvírásnak a, a folyamata, tehát hogyan írja a regényeit, azt mondta, hogy minden könyvnek a kiinduló pontja egy eszmei mondani való, egy tételmondat, egy axióma, amit bele akar írni, amire rá akarja irányítani a figyelmet. Mit tudom én a gyerekkönyveknél, hogy mikor tekinthető valaki, felnőttnek, vagy hogy a, a, mit, ne hagyjuk az öregeket, vagy mind, mindig van valami, amire rá akarja irányítani a figyelmet, és aztán, ha megvan az eszmei mondani való, akkor annak ő, megteremti a hordozóját. Ez ugye a főszereplő. Ö, és mivel az ember társas lény, a főszereplő köré odaépíti a családi kapcsolatait, a figurák környezete így eleve adottá válik. Egyébként minden szereplőről csinált magának jegyzeteket külön. Ami nem is kerül bele a regénybe, de ő hosszan foglalkozik minden szereplővel. Hogy kérem, plastikusak legyenek, Így van, így van, tehát hónapokig tehát, hogy foglalkozik. hogy nem fontos, hogy balkezes, de tudja arról, hogy balkezes, és van. hogy szereti a káposztást fekedni. Igen, igen, ezeket mind megírja, és ezzel, ugye, és akkor megcsinálja a regény szerkezeti vázlatát, tényleg vázlatosan, hogy első fejezet, második fejezet, stb. És azt mondja, hogy ezután, ha kész van a forgatókönyv, már csak le kell ülni a géphez, és meg kell írni az egészet. Tehát ilyen egyszerű. És állítólag minden regényéhez csinált egy ilyen forgatókönyvet. És ez nagyon érdekes lenne, hogyha ha, ha meg lenne, valószínűleg megvan egyébként, ugye itt Szabó Magda örökös éttes igézát lehetne nyúzni ezzel, hogy ezeket kiadhatná, mert van azért még ott jó pár kézirat, gondolom, ami, ami, ami ez kiadható. Ez lett olyan pont a következőkedés, hogy a hagyatéknak né? a státusz, és hogy vajon ezek a munkafüzetek, meg szkriptek, ezek ezek lettek-e valaha publikálva, de ezek szerint nem, akkor nem. nem. Pedig ezek ez... nem. Ezek, ezek nagyon érdekesek lennének, legalábbis egy irodalomtörténetek, de szerintem a széles olvasóközönségnek is. Igen, igen, igen. Egy regény tektonikája gyakorlatilag, igen, hogy hogy Igen, fel. igen, igen. Mert ugye ki lett adva sok minden, eszékötet, levelezéskötet, a, a, a füzetek, bár állítólag egy picit azért az cenzúrázva, Mm. Mert hát egy ilyen alkotó ember, bocsáss meg, olyan szabályokat vettem, kontrollál mindent maga körül, hogy hogy még akár egy levelet, meg egy naplót is, vőleg a történelmi tapasztalatokkal állt, amikor lehet, hogy már eleve kontrolláltan írt. Tehát ez van a kérdésem, hogy mennyire beszélhetünk egy spontán, miközben egy rettenetes szenvedélyes emberről beszélünk, ez a munkamódszer nagyon egy ilyen strikt valamit jelez, ami nem enged nagyon eltérést, hogy vajon ez volt-e, hogy fittyet hányt ezekre a saját magától írt szabályokra, és alkotott te másféleképpen. Hát a, az írás, Szerintem ő nagyon fegyelmezett volt, uh -huh. tehát leült a géphez és megírta, amit kell neki, ez egy nagyon komoly jövedelem forrás, ugye Szobotkával gyakorlatilag az ő írói bevételeiből élnek, persze hát Szobotka tanít az egyetemen, van neki fizetése, nem ezt akarom mondani, de például azt, hogy a Júlia utcában meg tudnak venni egy éppen akkor épülő, alapoktól épülő házban egy lakást, aztán egy, még egy lakást, Igen. az mindenképpen az ő horribilis összegeket keresett már a, a legelső regényeivel is a korban egészen elképesztően nagy összegeket. Tehát 20-30 ezer forintot a 60-as években egy regényért azért lakást lehetett venni. Példányszámokba is adták Abszolút, ki, mindenkinek igen, most a kolófonokat is, föl meg 90 erőtti kolófonokban benne van a példányszám, hát borzongató. Jó, ez egy, egy nagyon nagy kísérlet volt, hogy piac nélkül megpróbálni kulturpolitikát csinálni. Szerintem egy nagyszerű eredményei voltak, igen. de e, e, e, hozzátartozik a korhoz, igen. Ha még a fontos műveket akarjuk sor most egy ilyen célba lőnénk, akkor az ősztről nem beszéltünk, a Pilátusról, ezek mind ilyen emblematikus, sűrű Szabó könyvek, a disznótor, Igen, tehát, igen, ő... igen, igen, igen, hát ő ami, ami ö, ilyen nagyon fikciós mű, tehát nem az önéletrajzi művek közé tartozik, igen, az a freskó, az őz a második, azután egy nagyon nagy vita alakul ki, a hátranézés vita, így híresült el az irodalomtudományban, egyszerre jelenik meg Ottli Gézának az iskola határonyával és mind a kettőjük ennek azt hányják a szemére, hogy a gentry réteget ö, akarják újra visszahozni, mikor végre megszabadultunk tőle, hát ugye már itt a munka az, aki a lényeges. Aztán a disznótor, Pilátus, a Danaida, Mózes 122, 22 a Katalin utca, a szemlélők, az ajtó, és, és aztán a pillanat és a fűrelíze. A, a gyerekkönyvei is nagyon érdekesek egyébként, amiket már így emlék, az állarcos igen, igen. A mondják meg Zsófikának, az abigél Itt látszik amúgy a leginkább a, a párthoz való, ugye egy mindenki úttörő, tehát a, a, a, a, a szocialista érának a, a, a lenyomatai, a leginkább ezek a regények. Hát az abban, igen meg egy antifasiszta történet. Az meg igen, a, ami igen. egyébként nagyszerű, de ezzel együtt nyilván a korban különösen igen. Fontos a, lehetett. Azt sem tudta előre, hogy az ennyire népszerű lesz majd. Hát itt nyilván a Zsúzsiva rendezte film is ebben nagy szerepet játszott, de erre nagyon alkalmas alapanyag volt arra vönszeg, hogy a Zsúzsiva ebből filmet tudjon rendezni igen. A, a, a dinamikákkal, az osztályjal, a titokkal, meg az egésznek a ütemezésével. Igen, de ez már az önéletrajzi életrajzi művek közé tartozik, és ez már 70-ben jelenik meg, míg ugye a gyerekkönyvek az 50-es években, igen, ez és fontos. azok nagyon erőteljesen ott van még a háború, ugye oda beépíti a Szobotkának az első feleség történetét is, ugye, hogy meghal az igen. anya igen, például igen. az állarcos bálban. Igen, és hát ahogy ez az, az életrajzi vonulat, ez egy nagyon hosszú ív a pályán, hisz 70-ben kezdődik, és hát a, az utolsó könyv végig, a fűrelizé igé és hát annak a ígért folytatásáig, ugye, amiből nem tudom végül valamennyi talán... Sőt, hát a legelsőtől kezdve, ugye, hát ezt beszéltük, hogy az első regénytől kezdve igen, már igen, mindenhol vannak ilyen utalások, de valóban a fűrelízének a folytatása, ami magdolna címmel futott volna, elvileg arról azt nyilatkozta az utolsó időszakokban, hogy már félig, megvan teljesen, megvan korrekturázni kéne, ki tudja, és aztán nem jelent meg. Tehát vannak itt még potenciálok, amit... Ki amit... tudja. Amire, amit várhatunk, hogy talán egyszer majd sajtó alá kerülnek. És az utolsó obligált kérdésem, hogy szerinted milyen irányba mehet tovább, akár a kánon, akár az irodalom tudomány érdeklődése, akár a szélesebb olvasó közösség, hogy még mik, mik lehetnek az izgalmaink így a Szabó Magda körül, vagy mi az, amit érdemes lenne felfedeznünk, újraolvasnunk. Hát ugye egy lezárt életműről beszélünk, mert már meghalt az írónő. Igen, csak az agataktisztinek a... jelennek meg újabb szövegői a halál óta. Igen. Igen, igen. Bár, Szabó Magnának is, mert ugye ezek a napok igen, és igen, egyébként igen, igen, még mukahat igen, igen, bármi. Ö, az olvasók olvassák a, a regényeit, bármelyik műve nagyon jó, nagyon tényleg gyönyörűen ír, a, nagyon jók a... A, az úti könyvei, a Zeus küszöbén, a hullámok kergetése, ezek mind nagyon meghozzák a kedvet, akár Görögországhoz, uh -huh. akár Észak-Európához, de bármelyik művét mondhatnám, tényleg kiválóak. Irodalomtörténészként nagyon érdekes és izgalmas dolog az, hogy eltett a halála óta már ugye, több mint 15 év. Ez a purgatórium szokott lenni így az emlékezet számára? Igen, és most már tudunk objektív ö, tanulmányokat írni Szabó Magdáról. Tehát az ő nagyon átütő, nagyon kedves személyisége és nagyon lehengerlő személyisége már nem ül rá a róla szóló narratívára, és tudunk objektív ö, tanulmányokat írni, és hát a bálványokat le kell dönteni. Tehát ez is, ez is benne van ebben, de hát objektíven. Nagy metafora volt, én azt nekem az jutott eszembe, hogy a recepció ígéretének a földjére azok léphetnek be, akik nem voltak éppen személyes viszonyban ezzel a nagyszerű asszonynal, ezzel a különleges személyisége, Ége. mert hatvan tudják látni. Én Aika nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és beszélgethettünk erről a valóban izgalmas, terebélyes és mindig új meglepetésekkel szolgáló életműről. Mai adásunk végéhez értünk, Szabó Magdalakét és életművét idéztük meg. Köszönöm szépen, és további jó kutatásokat és olvasásokat kívánok, aztami, hogy más nem is kívánt. Ez egy szép nyarat is természetesen. Búcsózom és megköszönöm a figyelmüket a Hangmérnök csorbarás nevében is, és köszönöm Szaploncai a felolvasásokat, és ajánlom mindenkinek, hogy az Őrkény színházban nézzék meg az előadásokba, amiképpen éppen az, ajtó, az ajtórendezését és a Szabó Magda regényből készült adását, néha még játsszák az Őrkényben. A belső mi műsorában most szünet következik, utána izgalmas új adásokkal érkezünk újra. Tovább Szép estét kívánok, és mindenkinek szép nyarat. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.